Мовив він так, і встав Поліпет, нездоланний у битвах, і Леонтея звелась богорівного сила велика. Встав і Еант Теламоній, і разом Епей Богосвітлий. Стали вони у рядок, і перший Епей Богосвітлий з розмаху кинув той диск, і усі засміялись Ахеї. Другим той диск Леонтей Ареєва парость закинув. Третій рукою-могутньою син Теламона Великий кинув еант його, й диск той попереду всіх опинився. Потім той диск запустив поліпет, нездоланий у битвах наче пастух свою палицю з розмаху кидає в полі і над чередою корів крутіжем вона вдаль пролітає. Так він далеко закинув, і в захваті всі закричали. Товариші Поліпета, могутнього змість підвелися, і до кораблів глибодонних йому понесли на городу. Потім для лучників виніс ахіл темно-синє залізо, Десять двогострих сокир Та десять іще однолезних. І з корабля темноносого Щоглу високу поставив він у пісок, віддаля і полохливу до щогли голубку На мотузочку тонким прив'язав за ніжку, Звелівши в неї стріляти. Хто вцілить, у цю полохливу голубку Десять двогострих сокир Понесе із собою додому. Хто ж в мотузок попаде, А в пташку саму не потрапить, Той, як слабкіший стрілець, Одержить лише однолезі. Мовив він так. Підвелась тоді сила володаря Теукра. Став Меріон з ним, Супутник досвідчений і до менея. В мідний шолом повкидали вони жеребки і струснули. Перший був в крові постріл. Лук туго напнувши, стрілу він з силою кинув, але дальносяжцю не дав обіцянки в дар із ягнят первородних йому принести гекатомбу. В пташку не вцілив він. Феб Аполлон відмовив у цьому. Втрапив лише в мотузочок, що зв'язував ніжку пташину, і перерізав стрілою він гоструй той мотузочок. Пурхнула в небо голубка, і відрізаний край мотузочка звис до землі, і голосно всі дивувалися: ахеї. Вибіг тоді Меріон, і стев крових рук тої ж миті вихопив лук і стрілу, приладнав, що тримав на готові. Він дальноцяжцю тоді Аполлонові дав обіцянку, вдар із ягнят первородних йому принести гекатомбу. В небі під хмарами він полохливу побачив голубку, і на льоту під крило її гострою ранив стрілою, і наскрізь пройнявши голубку. У землю стріла уп'ялася. Впавши до ніг Маріонові, Пташка ж поранена з неба, Прямо на щоглу човна Темноносого тихо спустилась, Набік схилилась їй шийка, І крила повисли без силу. Дух же легкий відлетів, З її й на землю далеко Впала вона, дивилися, Люди усій дивувались. Десять двогострих сокир миріон в нагороду одержав, Тевкр однолезих десяток поніс до човнів крутобоких, Спис довготінний приніс Пелеїд і котел міднокутий, ще незадимлений, вартий вола весь у квітах різьблених і перед зборами склав. І списники вийшли змагатись. Перший, Атріт Агамемнон, підвівсь тоді широковладний, встав Меріон з ним, супутник досвідчений і до Менея. Так до них мовив тоді прутконогий Ахіл богосвітлий. Знаємо, сину Атреїв, що ти перевищуєш інших силою і вмінням далеко закинути спис довготінний. Отже, бери нагороду оцю й до човнів крутобоких, з нею іди. Миріонові ж списа дамов нагороду, якщо на те твоя згода, а я саме так уважав би. Мовив він так, і погодивсь володар мужів Агамемнон. Мідного списа він дав Миріонові, син же Атреїв. Віснику в руки Талтібію славно віддав нагороду.